і тихо з нотатками заздрощів перешиптувався в них за спиною. Я не поділяв захоплення ні одних, ні других, і ні защо б у світі не хотів, аби мою дитину хтось розмалював. А особливо такий тип, як оцей новоспечений Пікасо, для якого всі дівчата тільки матеріал. Основа для власних шедеврів. Вважав, що в жінки мусить бути один єдиний шанувальник – її чоловік. Я вже доходив до кінця зали і трохи знуджений починав жаліти, що погодився сюди прийти. Багато чужих, незнайомих мені людей, дружина замовника поза зоною доступу, вона зустрічала гостей, власноручно пильнувала, аби у всіх в руках були келихи шампанського і міні-закуски на численних тацях. Я вже задумався, як би то мені тихенько, не привертаючи до себе уваги, все-таки зникнути. Аж раптом став, наче вкопаний. Самого кінці виставкової зали висіли чотири роботи, створені зовсім іншому, відмінному від усіх решти робіт, стилі. Були не такими великими, в монохромному зображенні, і жінки, зображені на них, були розмальовані не суцільними кольоровими плямами, а тонкими графічними малюнками. Тіла їх, мову мережевом були вкриті скрупульозним складним розписом. На турниці виглядали не такими юними, як на попередніх фотографіях, мали приємні округлі жіночі форми, декотрі доволі важкі соковиті перса. Я не цінитель і не знавець прекрасного. Фотографії зокрема. Але я був упевнений, що завдяки саме цим чотирьом роботам виставка не бувала сенсу. Думаю, завдяки саме цим фотографіям я відчув, що полюбив це мистецтво. Відчув, що починаю щось розуміти. Не знаю звідки, але в мене з'явилось відчуття, що саме такі фотографії міг би робити я сам. Верніше, зрозумів, що якби я займався фотографією, то це мала б бути саме така фотографія. Саме такі жіночі тіла мені подобались. ліниво в певні своєї зваби. На першій картині жінка лежала на спині, і тільки її перса як гори ніби зіймались вверх. Мала повністю з руки, кисті, долоні. А на другій фотографії інша жінка сиділа спиною до фотографа. Мала чисте тіло і лише два невеличких крильця в ділянці лопаток. Світло було перед нею, волосся світилось німбом довкола голови. Була схожа на янгола. Як потрібно любити жінок, аби вміти зобразити їх такими бажаними і непорочними водночас. Мимоволі починав заздрити митцю. Я не міг заставити себе йти далі. Я боявся, що коли закінчаться фотографії, весь чар, який я відчув, зникне. Зникне раптове тепло, музика, що народилась в моєму тілі. Я раптом відчував, яким насправді спраглим любові, кохання я є. Я чув, яким занімілим, зачерствілим, без жіночих пестощів зорвилося моє тіло. Я перестав зауважувати людей. Мені вже нічого не заважало і дратувало. Я був безмежно вдячний дружині замовника, що запросила мене на цю імпрезу. Я навіть по думки готував слова подяки для неї, коли раптом вони застрягли мені в горлі. На відстані півметра від мене було тіло жінки з мого сну. Нічого, ні голови, ні рук, ні обличчя, одне збільшене